La pamfila vam filar fila, el fil al folre per fer el final del rivet al gec i el joc del didal que li falca el pols a la calor i l'escula i fibla la cícula el ditet sang, l'òbul de flora, sanglots, pròfugs, ofegant i flocs de fòbia, figaflor. flor. el femellet de flà, no feriu finós de fava, que en un fil de sang no es fixa el cosidor. Feu-li front amb fantasia, figureu-lo, foc de vida, flama, frejo, la l'ofalormia de ficció. Carfafort està de fil, i satisfet, fa faust feliç i fresc, flamàtic, sense cap preocupació. Fresc, flamàtic, sense cap preocupació. Fresc, flamàtic, sense cap. Pam, fila, pam, fila, al fil al forra Per fer el final del rinet al gec I el joc del vidal que li falca el pols A la calor i l'escula i que plala Cicula el dipent Plò de sang, glòbul que flora Semlots, pròfugs, ofegant i flots de fòbia figa, flor Ràgil, femellet de flà Que no oferim finos de fava Que en un fil de sang no es fixin cosido. Feu-li front amb fantasia, figureu-lo, foc de vida, flama, frejo, l'ofalònia de ficció. Carfafort està cada filis, satisfet, fat fels, feliç, i fresc, lemàtic, sense cap preocupació. Fresc, lemàtic, sense cap preocupació.